Átszerbusztok ti kedves hallgatók, ez a 7 mesterlővésze 3-5, így vasárnap, nagypász a voltámmal együtt köszöntelek titeket, én Robert vagyok, és fogyatékosokról szóló filmeket fogunk nektek sorba venni és ajánlani olyan filmeket, amelyek ö, szerintünk a legkiválóbbak, valaha, abból is szám szerint 10 szokásunk szerint. A fogyatékosokról mindig hálás dolog filmet csinálni, főleg, hogyha Oscar-díjat szeretnél kapni. <gül> Már is ajánlgatják Sompennek a nevezetes filmjét ma SMS-falon. Jön. Igen, lesz, lesz, szerepelni fog, nem árulunk el titkot. Tehát <kül> itt kiváló színészeknek van lehetőségük arra, hogy megmutassák a tudásuknak a legjobbát, És szinte egytől egyik kiváló színészek lesznek azok, akik életre keltik ezeket a, ezeket a fogyatékos hősöket. Mindig bajban vagyunk, mindig zavarban vagyunk, amikor fogyatékosokkal kell egy térben lennünk, mert nem tudjuk, hogy főleg csomó esetben nem tudjuk, hogy így hol kezdődik a fogyatékosságuk és hol végződik, és, és egy, egyszerre bűntudatunk van a, a, azért, mert mi nem vagyunk olyanok, vagy a szerencsésnek érezzük magunkat, és ezt rettentően nem tudjuk kezelni, és akkor az, a bűntudat így megbénít minket, nem merünk rájuk nézni, nem merünk a szemükbe nézni. Nem tudjuk, hogy ez a fogyatékosság ez mi. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy, mm, hogy valaki teljesen le van bénulva, nem látunk gesztusokat az arcán, akkor azt gondoljuk, hogy nem munkál benne értelem pedig sok esetben. Csak le van gátolva az értelmük a testükről, vagy le van szakadva az értelmük a testükről, de odabent a, a, a fejükben ők ugyanolyan értelmesek, mint valaha, vagy mint mi. Csak nem képesek, tehát ellettek el vágva a testüktől, és nem tudják ezeket a gesztusokká formálni, vagy szavakká formálni. És mi azt gondoljuk, hogy ők, ők, ők, ők, ők növények, de ők nem növények, hanem ők emberek oda bent valahol. A, ahova mi nem jutunk el, és ő meg nem jut onnan ki, és, és ettől rettenetesen rosszul érezzük magunkat, nem tudjuk, hogy ezt most hogyan kéne kezelni, és feszengünk, és legszívesebben elsüllyednénk, és legszívesebben... Mi már bánjuk azt is, hogy ilyen egészségesek vagyunk, és persze közben örülünk neki, hogy milyen egészségesek vagyunk, és nem jártunk így, ami miatt azonnal bűntudatunk van, és ami miatt azt is megbántuk, hogy megszülettünk. Meg az is eszünkbe jut, hogy mi is bármikor járhatunk így. A Robi most rögtön a legradikálisabb fogyatékosságba kezdett bele, a, a lockdown szindrómába, amikor belül az ember értelme épp, de a teste lebénult, de azért másféle fogyatékosságokkal is foglalkozunk, például a vaksággal a mai műsorban. Ez az hallgató Darth ő, ő Abszolút akarja, akarja a hallgatott Dart Védert akarja a listán látni tekintette, hogy nem volt sekezes lába, Tehát, hogy a Ez így van. de ott gépileg akarja. őt kisegítették. segítették. Igen, igen, igen. Tulajdonképpen egy, egy, egy, egy rokkant és ráadásul meg pszichopata is. Testifyaték. Er igen. Fogyatékos, igen. és testi fogyatékos, fogyatékos, fogyatékos, fogyatékos, fogyatékos, fogyatékos egyaránt. A nagy úr. Szóval olyan filmekről fogunk beszélgetni, amelyekben fogyatékos hősök küzdenek az ő nagyon nehéz sorsukkal. Nem nagyon, nem nagyon tudjuk ezt a nagy, nagy a kísértés hogy rendszert lássunk, vagy értelmet vetítsünk a sorsba. És megmagyarázunk, mert meg akarjuk magyarázni, hogy miért is jártak ők így, ahogy jártak, miért, mi, mivel váltották ki, vagy az ő sorsuk hogyan érleltek ki azt a nyomorúságot, azt a tragédiát, amiben ők belekerültek. És azért akarjuk minden áron érteni és értelmezni az ő helyzetüket meg a sorsukat, mert attól biztonságban éreznénk magunkat, azt éreznénk, hogy velünk ez nem történhet meg. Velünk biztos nem fog megtörténni. De az értelemnél talán még fontosabb gyakorlati kérdés, hogy hogyan viszonyulunk hozzájuk, és ezek a filmek ebben is segíthetnek, hogy az ember szokja ezt a helyzetet és átgondolja a saját viszonyulását az ugyanúgy emberi méltósággal rendelkező fogyatékosok felé. Nincs Nincs értelme. Nincs nincs semmi magyarázat. Ez a, ez a legszomorúbb, és a legszörnyűbb, és a legborzasztóbb. Ezen a világon nincsen igazság. Lehetséges, hogy van egy másik világ valahol, talán van, talán nincs, jó lenne hinni, hogy van, ahol az igazság helyreáll, és kiegyenlítődik ez a bizonyos mérleg, itt ebben a világban nincs igazság. Az a szímek... érdemtelen, érd, érdemtelen és méltatlan szenvedés. Le... Az van. Az jó, van ebben a világban. Nem igazság de nem nihilisták a filmek, mint ahogy most Robi fölfestette őket. A legtöbb hősünknek sikerül ö, értelmet találnia, és, és a szerepet lelni a világban. A pszichopaták nem érzik rosszul magukat, ezért is megéri pszichónak lenni, írja a kedves SMS író, és egy smiley-t. E, a végére. E, az az igazság, hogy, hogy a, a, a, a fogyatékosok világa az nagyon-nagyon-nagyon zavarba ejtő és nagyon magas labda egy filmrendezőnek, tehát hogy ezek oh, valahol már-már a tisztesség határán van fogyatékosokról filmet csinálni, mert hogy így igazából a rendezők mindig könnyeket akarnak facsarni, és rendőrséget akarnak. El és akkor folytani, Igen, de a fogy fogyatékosokkal viszonylag könnyű. Tehát ez olyan, mintha egy ilyen. Tudod, hogy van, vannak olyan teniszezők, akik ilyen nagyon nagy tenisütőkkel szeretnek teniszezni. <hállás> Én az olyanokat mindig lenézem, mert az, azzal nem csúszt, ugye? De, de hát ez valami ilyesmi nem. Tehát hogy ezzel egy ekkora, ekkora ütővel nem csúszt találni a labdát, így állok hozzá. De sokszor azért nyálba És ennek kell látni a másik oldalt, hogy hogy ö, olyan mennyiségű ö, rossz film készül fogyatékosokról, hogy nagyon nagy kihívás jó filmet készíteni fogyatékosokról, és általában a legjobb filmek, a fogyatékosokról szóló legjobb filmek valami többről szólnak, mint a fogyatékosságról. Valami többet mondanak el, valami mélyebbbe tudunk betekinteni az ő fogyatékosságuk által. Az ő fogyatékosságuk megnyit egy, egy, egy csomó kérdést, egy csomó lehetőséget, egy csomó ö, ö, olyan, olyan szituációt, amely de nem tekinthetnénk bele anélkül, hogy ezeknek a nagyon szerencsétlen sorsú embereknek a, a, a helyzetét vizsgálnánk. A rendezőtől nagy mértéktartást, kifinomultságot, emberiséget, emberiességet kíván. Szóval a, az a tíz ö, ö, film fog következni a következő két órában, amelyet mi a leghatásosabb, a legszínvonalasabb fogyatékosokról készült filmeknek ö, választottunk a Szabolcs meg én. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. A Hibátlanok színű film. A tizedik helyezett, amely Robert De Niro és Philip Simur Hoffman játékát hozza, és nagyon-nagyon magas színvonalon, mindkét színész a maximumot. A Robert De Niroval kapcsolatban ez persze nem, nem, nem furcsaság. A Philip Seymour Hoffmannal kapcsolatban is egyre inkább hozzászokunk, hogy mekkora színész. Sokszor mellékszerepekben tűnik föl, de itt, nekem egyik kedvencem. Itt egy, itt egy transvestita férfit nőtt. <gül> Egyelőre férfit, hiszen pont az átoperálási műtétére gyűjt. Igen, igen, igen eléggé kifogásolható módon gyűjt az ő átoperálására. <gül> Robert Deniro pedig egy meglehetősen homofób szomszéd, aki egy hatalmas nagy élethazugságban, meg egy, egy, egy, egy nagyon tróger életben nyomja a, a, a, a ezt a macsót, de, de olyan hazug és olyan nyomorult az egész élete. Prostikhoz jár, és elő és a, azt képzeli, vagy legalábbis eljátsza, pontosan tudja, hogy az egy prosti, akivel, akivel rendszeresen táncol, majd pedig szexel, és a végén a, a hölgy az az, az szomorú szemmel megosztja vele az ő problémáját, hogy hát nincs, megint nincs pénz a számlákra, nagy bajban vagyok. És akkor a, akkor a, a, a mi hősünk a, a volt, akit a deniro játszik, az elővesz egy kötek pénzt és lerakja, és azt mondja, hogy, hogy parancsolj, és akkor erre a hölgy azt mondja, hogy micsoda férfi, micsoda úriember. És <gül> akkor erre ő azt válaszolja, hogy micsoda hölgy. És így megjá megjátsszák azt, hogy ők hölgy és úriember, nem pedig egy prosti, meg annak a kuncsafja aki hetente egyszer táncol, majd pedig szexzel vele, és, és, és, és ezt az életet éli ő, és ezt a, a látszat boldogságot éli. Ők szomszédok a Hoffman nak Igen, Hoffmann igen, igen. Rasti és Volt. És nem felhőtlen a viszonyuk. Hát meglehetősen lennézik egymást. A, a, a Rasti volt egy egy, egy bunkónak tartja, a Volt a Rasti, meg egy büdös köcsögnek. Leginkább. Én egy nem... mondja, igen. Itt minden elhangzik, igen. igen. És aztán, Voltnak lesz egy agyvérzése, és lebénul a féloldala. Strókot kap. Igen, és strókot kap. Nem agyvérzést? Mert hát hát a strók közel állna. A, nem, a, a, a strók az, az az agyér görcs, ha jól tudom. Ö, szóval mindegy, lesz egy ilyen keringési rendellenessége, <gül> <gül> fogalmazom. Sikerült a lehidaló dimenziót megtalálni, és És ö, Ö, és ö, ennek megfelel lebénul le le le le, le és újra kell tanulnia először járni majd újra kell tanulnia beszélni és ö, de na, nagyon, egy nagyon büszke férfiról van szó ö, aki nem szeret ebben, ebben az állapotában az utcán mutatkozni főleg mert rettentő megalázó helyzetekbe kerül elesik Ö, akkor föl kell, hogy segítségült idegen emberek, ilyen helyzetekben nem viszi bele magát, ezért aztán a szomszédjától, ettől a, ettől a köcsög kér segítséget, Ö, a, mert hogy éneklés terápiát javasolnak neki. A, így folódik össze a sorsuk. És, és az meg, az meg ilyen, ilyen buzibárokban szeret énekelni a Rázti neki, tulajdonképpen ez a, igen, ez a foglalkozása, úgyhogy ő lesz voltnak az énektanára, és hát ez így egy rettenetesen nyálasztorinak hangzik, de egy annyira sötét közegben játszódik az egész film annyira erőszakos mindenki ebben a filmben beleértve a transvesztitákat akik állandóan tépik egymást mindenki annyira, annyira rettentően önző és annyira embertelen és annyira elidegenedett az egész közeg, hogy ebben a közegben ennek a két hősnek a ez a nagyon-nagyon terhelt barátsága, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire terhelt barátsága nincs nyálasra véve, de tényleg sok klisét fölvonultat azért a történet, de a két színész az kiemeli a klisékből a filmet. Szóval ez, a, ez az ő barátságuk, ez, ez önfeletten vezeti át a, a, a, történet, a történetnek az ívén a kedves nézőt. Ha hogy kell a pénz, azért tanítasz, nem? Akkor én csak falból kellettem a, a meg, hogy tanítottál, az egész csak, csak azért volt, hogy Lívnak ne legyen egy Ah! Álljon meg a menet, drágám. Ez olyan, mintha te kihasználnál a helyzetemet. Már megbocsáss. Emlékezz csak vissza, hogy kezdődött az egész. Te jöttél hozzám. Mert segítség kellett, de felhasználtál. Az igazság kell, szívi, Most kezdjük szopni egymás faszát? Szükséged volt valakire, aki előtt nem szégyeled, hogy nyomorék vagy. Ugye? Aki még nálad is szerencsétlenebb, aki mellett nem érzed magad apró kis pontnak, és még mindig királyfaszinak tarthatod magad. Legalább én még tényleg faszin vagyok. Mindenki ezen a szájba lökött, telibe világon, mindenki tudja, hogy te drágám, nem nézel férfinak. Miért? Csak mert én, én nem szarok a bokorba, vagy nem lövöldözök? Ezért? Akkor elárulok valamit, kicsim? Sokkal, kurva, sokkal több kurázsik el ahhoz, hogy így éljek, mint ahogy te azt el tudod képzelni. Bele is dögölni, ha igazán szenvedned kéne, drágám. Ez az igazság. Én az igazság a belőled nem lesz nő, te soha nem leszel nő. és köcsög vagy, ez az igazság, egy kibaszott ronda kövér Édesem, jobb férfi vagyok nálad, és jobb nő, mint amilyet te megkapsz. Ne, Igen, én álmodok, drágám. Ha nem vetted volna észre, mi alatt a rám, nem is dadok hogy vonzott ki a rosszat, a lakásomból, egyszer is mindenkorra! kop le meg súlyba. Miért külön, mert A faszacsávó időszakodnak vége! Ismerve vádó! A hőskorszakodnak beszélsz, annyi érted, lehet, én imitátor meg. vagyok, de akkor te barátom férfi imitátor vagy! Baszolj meg! Ha az élet is kurva, akkor én is az leszek! Uh. Ez hmm. egy ez egy nem, de most ezt talán bizonyította a kis bejátszásunk, hogy nincs nyálasra véve. Tehát, hogy ez egy Igen. súlyos konfliktusoktól terhelt, az egy, egy, egyik se tudja a saját identitását különösebben megerőszakolni, csak ők rászorgulnak egymásra, itt ténylegesen erről van szó. És, és ebből alakul ki egy, egy sorsközösség, de sokkal inkább egy sorsközösség, sem mint egy eszmei közösség, vagy bárbe. Bár, itt kérdezi a kedves hallgató, és a végén egymásra borulnak? <gül> nem, semmi guztustalanság, nem történik. A, melyik melyikhez? <gül> <gül> szóval nem, nem, ilyesmiről nincs szó. A logopédusoknak külön ajánljuk a filmet, ahogy érzékeltette is a bejátszás, a affektáló transvesztita és a, és a beszél, be, újra beszélszavaros. Taruló. Hát igen, igen, igen, igen, igen, igen a, a volt Ö, ö, és hát a, ha már Robert de Niro ö, azt szokták mondani, hogy ha ez egy üzletbe indul, akkor kár megállni. A kilencedik helyezett mai listánkon! Az Ébredések című film, Robert De Niroval a főszerepben, <gül> Leonard Ló lesz. Igen, a tíz legnépszerűbb Robert De Niro fogyatékos <gül> listánkon a kilencedik az Ébredések, amely Leonard Lóról szól, akinek egy nagyon súlyos betegsége van, nem csak ő neki, hanem egy egész osztálynyi betegről beszélünk. Akik. Mindannyian egy 1920-as évekbeli kornak a túlélői, igen. egész testükre lebénulva. Igen, fekszenek. kómában fekszenek, teljesen öntudatlanul, egy álomba zuhanva, ők ténylegesen öntudatlanok. Tehát az ő esetükben nem arról van szó, hogy, hogy be vannak zárva egy testbe épp szellemmel, hanem ahogyan a testük, úgy a szellemük is elszúnyad. Egy mély álomba. És ebben a kómában tartják őket életben, 20 25 31 egyesek esetében 40 éven keresztül. Míg aztán egy bizonyos orvos, az a bizonyos dr. Malcolm Sayer, akit a Robin Williams játszik, Robin Williams imádja az ilyen szerepeket, amikor a, a, a, a jó, jó bohókás doktort kell eljátszani, akinek hatalmas szíve van, és, és, és olyan különc az egész ember. Egyébként ez egy valós történet, alapul Oliver Sacks írt a, a regényt, ő egy neves neurológus és pszichiáter, aki valóban a 60-as években próbálkozott ennek a szernek a használatával, némi sikerrel. Azt kell tudni, hogy ezek, ezek a tetsz állapotban lévő betegek ezek nem tudnak egyáltalán magukról 20 évesek melyik 25 évesek, 30 évesek 35 évesek voltak akkor amikor ezt a betegséget megkapták és amikor, amikor elszúnyadt a szellemük és a testük. Növényekként utalnak rá, amikor róluk beszélnek, de illetve kertnek nevezik ezt a kórházi osztályt. De az ő esetükben ez tényleges. Tehát az ő esetükben nem arról van szó, hogy, hogy felületes szemlélők egyszerűen lezöldségezik azokat az embereket, akik zöldségnek látszanak, de oda bent emberek a fejükben, hanem itt ténylegesen arról van szó, hogy ezek az emberek, ezek, itt a vegetatív idegrendszer az, ami a, a, működésük, a működésük legmagasabb szintje. Ez az igazság. De a szernyomán mégis az derül ki... Kapnak egy szert, kapnak egy szert, mert hogy ez a bizonyos dr. Malcolm Sayer, ez fanatikusan kísérletezik annak érdekében, hogy ezeket az embereket visszahozza az éberségbe, és kikísérletezik egy szert, és ennek a szernek a hatására ezek az emberek felébrednek egyenként, és visszatérnek az életbe. És azzal szembesülnek, hogy eltelt 20, 25 vagy 30 év, eltelt a fél életük, a, a, a házastársuk vagy elvált tőlük, vagy meghalt, a gyerekeik felnőttek, és nem is tudnak róluk. A, a világ, amit ismertek, teljesen megváltozott. Tulajdonképpen a hippikorszakban vagyunk, és van egy finom áthallás, 1969-ben játszódik az a történet, amikor a hippizmus hulláma éppen tetőzött, Ugye a felébredés az ébredésről szól, ugye a tudat ébredéséről szól, ami az LSD forradalma volt a, a, a hippizmusnak a, a, a szellemében. Na itt az ő esetükben ez sokkal következetesebb és sokkal radikálisabb. Az ő ébredésük erre a világra, erre a változóban lévő világra, erre a szellemi forradalomban hömpölygő világra az, az, az elementáris. És, és, és egy nagyon jó filmről beszélünk, amely ezt, a, ezt, a, ezt az élményt, ezt a megtörtént esetet dokumentálja. Ö, nem is nagyon tudnak az orvosok mit kezdeni azzal, amikor ezek az emberek teljesen felépülnek, teljesen épek, és kérik a jogukat az élettől vissza. Csak hát már amiük van. Tehát hogy, így elment a levesbe 25 évük. A többit azt szeretnék, szeretnék úgy élni, hogyan az emberhez működik. Minden pillanat hálásak, amit megélhetnek. Mit kívánt őrünk, Mr. Ló. Semmiség az egész. Mégis mi lenne az? Hadd mehessek sétálni, akkor, amikor akarok. Mint bármilyen más normális ember. Ön bármikor szabadon sétálhat. Igazán? Egyedül? Mennyiben jelent ez különbséget? Nézzék, én nem vagyok bűnöző. Nem követtem el bűnt, nem jelentek veszélyt se magamra, sem másokra. És mégsem engednek el sétálni önállóan, egyedül. Nem egy tárgyat ébresztettek fel, hanem egy embert. Én is ember vagyok.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 Jól van, akkor hát természetesen megfontolás tesszük a kérését, és majd tudatjuk, hogy határoztunk. Köszönöm. Köszönjük. Megint egy jó csárhalmi, akit mindig üdvözlünk, főleg, hogyha De -nak a, a hangját. Tragikus a filmnek a végkifejlete, ugyanis a szer toleranciát alakít ki a betegekben, és szépen lassan visszacsúsznak az álomba. De már úgy csúsznak vissza, hogy pontosan tudják, hogy mi következik, és hogy elveszítették a reményt. Hogy, a, hogy, a, hogy megőrizhetik az éber állapotukat, hogy, hogy, hogy éberen maradhatnak. És rettentő tragikus, és rettentő szomorú. Ahogyan ezek az emberek, ez az egész osztálynyi ember, aki visszakapta az életét, visszakapta az épeszét, visszakapta a sorsát, az szépen lassan lépésről lépésre napról napra újra elveszíti azt. Lassan, lassan görcsösek lesznek a mozdulatok, egyre inkább akadozik a beszéd, csúsznak vissza az alvásba. És, és a vége az az, hogy, hogy újra hogy, hogy újra, újra, újra egy kertet alkotnak. Időlegesnek bizonyul ez az ajándék. A, a, az ébredések cím az az orvosra is utal valamiképpen, és, és úgy van kihegyezve, hogy ő is sok mindenre rájön a történet nyomán. Imádják Hollywoodban, amikor nem lehet eldönteni, hogy az orvos kezeli a beteget, vagy a beteg kezeli az orvost, kitanul többet, és a legrosszabb filmekben ezt még ki is mondják, hogy azt hiszem többet tanultam öntől, mint öntől. A lényeg, hogy a, happy, a kicsi happy andgyasztorinak az az, hogy a dr. Malcolm ugye a, a, a, a, a Robin, Robin Williams, az ő és kinyíli. Hát igen, mert hogy ő, ő egy ilyen nagyon fanatikus, de szociális vénája nincs sok, nem nagyon tud kapcsolatokat teremteni a környező emberekkel, és képessé válik arra, hogy, hogy megnyíljon, és egy is egy kis love ba torkolik az ő, ő története legalább. De bele tudunk azonosulni, vagy őnek neki tudunk örülni, hogyha, hogyha már szerencsétlen Leonardo és az ő szerencsétlen sorsú betegtársai, azok, azok visszasüppednek a kómába. Mai listánk nyolcadik helyének birtokosa... A Skafander és Pillangó című film. A és című film az az egyik legmegrendítőbb és az egyik legdrámaibb történet, ami, ami valaha napvilágot látott. Szintén igaz történet? Megtörtént eset bizonyos Jean-Dominique Bobi története. Ő az, az Elmagazin főszerkesztője, az ennek el -El a világhírű női magazinnak. Elmagazinnak a főszerkesztője, nem a budapesti vagy a magyarországi Elmagazinnak uh -huh. a főszerkesztője, hanem a párizsi, párizsi. anyalapnak volt a főszerkesztője, <gül> tehát nem akárkiről beszélünk. Egy playboy, aki jevezi az életet, rajonganak kérte a nő. <gül> e egy egy álomi életet él, és egyszer csak történik vele egy nagyon súlyos trauma, agyvérzése lesz, és az agyvérzés következtében beállnál a gutaütés állapota. Ez a logdín szindrómához vezet. A logdín az angolul azt jelenti, hogy bezárva. Bezáródik a testébe. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az agytörzs az leválik az idegrendszerről. Tehát az agy többi nem tud hatással lenni a testre, kizárólag azokra a bizonyos agyi vagy a közvetlen idegi kapcsolatokra tud bizonyos minimális hatással lenni. Egyetlen ez a, pici kivétel a bal szeme. Ez, az, ez, az, ez, a, ez a minimális kapcsolat, ez a minimális folyosó, ez a, ez a kulcsluk, amin keresztül ez az ember bentről kifelé kukucskál, ez a bal szeme, úgy néz ki, hogy mindkét szemé, szemével lát, de az egyik szeme, szemének az idegei haltak, a jobb szemének az idegei, ezért a jobb szemét le kell varni, mert félő, hogy elrákosodik. Ezért aztán az egyetlen bal szemével tud csak nézni és kommunikálni a külvilággal, ami azt jelenti, hogy a szemének a verdesésével, a szempillájának a mozgatásával Kommunikál. tud, tud kommunikálni a környezetével. Ez a bizonyos Zsandó, akinek a története az egyik, hatalán nem a legmegrendítőbb több sztori, a, a, ami fogyatékossal valaha történt, és amit megtekinthettek filmen, és amit elolvashattunk könyvben. Jó reggelt! Jó reggelt. A mennybe kerültem. Arriet vagyok. Én pedig Marie. Jól tudom, hogy tud pislogni, ugye? Akkor legyen az egy pislogás az igen, a kettő pedig a nem. Ez az én formám. Két bombázó az ágyomnál, én meg le vagyok bénulva. El tudja ezt olvasni? Mit? Ah, Durand. Logopédus. Látja, hogy Durand? Remek, monsieur Bobby. Remek. Madame vagy Én vagyok a fizikoterapeutája. Először is újra meg kell tanulnia a nyelvet. Így először az alkaival és a nyelvével Aha. foglalkozunk. Ez hol hangzik? Én logopédus vagyok. Én a kommunikációját segítem majd, amíg nem tud újra beszélni. Említették? Tudja, hogy az esete igen ritka. Nehéz munka áll előttünk. Akkor fogjunk is hozzá. Ahogy mondod, én most csak bemutatkozni jöttem. Jó munkát, Viszlát. Viszontlátás Szeretném, ha tudná, hogy Ez a legfontosabb munka, amit valaha kaptam És eltökéltem, hogy sikerülni fog Az önsegítségével persze Tudom, hogy mindent ért, de Szeretnék feltenni még pár kérdést Rendben? És ne feledje, egy pislogás az igen, kettő a nem Igen, tudom, tudom Én férfi vagyok? Én nő vagyok? <gül> Zavarjon tőnt a napfény? Most éjfél van? Miféle kérdések ezek? Most Párizsban vagyunk? <gül> Most Bergben vagyunk? Lebeg a fa a vizen? Hát ezt nem hiszem el. Emlékszik, hogy agyvérzése volt? Ön volt az Elmagazin főszerkesztője? <gül> Igen, én voltam az Elmagazin főszerkesztője. Kocsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester Lövésze a rádiókafén, Pusér robert és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál szabolcs -sal. kaptunk SMS-eket. A trópusi viharóta tudjuk, hogy nem szabad teli nyomni a debilt, különben úgy járunk, mint Simple Jack. Igen, sosem nyomt fúlba a kretént, ahogyan az elhangzik a filmben. Tudni kell, hogy ha valaki fúlba nyomja a kretént, abból nem lesz Oszkár. Kicsit normálisnak kell lenni, hogyha ha nagyon kretén vagy, akkor kell tudni számolni. nagyon gyorsan, vagy valami esmés, és jön az Oszkár. Tehát ez kicsit, Igen, igen, igen, kicsit kell hülyének lenni, és akkor, akkor az az Oszkár. Csúcs humorral, Napoleon Dynamite hát az nem lesz ezt, ezt sajnálom, Benny és June lesz -e? Nem, nagyon jó film a Benny és June és csak ajánlani tudjuk főleg a Johnny Depp miatt, mert Johnny Deppet is imádjuk, nem lesz továbbá a a csodatévő, a csodatévő sem lesz, című, ami Helen Keller történetéről szól, aki vak volt, süket volt és aztán 12 évesen megtanult egy sajátos jelbeszédet és lediplomázott és az amerikai nemzet egyik nagy tanítónője lett. Elképesztő elképesztő erőről és elképesztő hitről tesznek ezek az emberek tanú bizonságot. de talán senki sem annyira, mint amennyire a Skafander és Pillangó című filmnek a hőse és a regény szerzője, jean dominique Bobby, aki ezt a bizonyos Logdin szindrómát elszenvedte. Azt kell tudni, hogy a azok a csodálatos nővérek, akik ővele foglalkoznak, meg, meg nők terapeuták, azok kitaláltak, kidolgoztak az ő számára egy kommunikációs ö, módot. Összeírták az ABC-t, de nem ABC sorrendben, hanem az ABC betűit az előfordulás gyakoriságának a sorrendjében. Majd elkezdték felolvasni neki az ABC-t. Az ABC azon betűjénél, amely ab a abban a szóban következett, amelyet Zsandó, ugye ez az ő beceneve, amelyet a sérült ember Zsandó ki akart mondani, ott pislantott egyet a bal szemével. Az volt a szó első betűje. Majd újra elkezdték sorolni az ABC-t, és ahol a következő betűhöz eljutottak, ott újra pislantott egyet, az lett a szó második betűje, és így aztán szépen lassan összeállt egy szó majd összeállt ugyanilyen módon még egy, és még egy, és még egy szó, amelyből összeállt egy mondat. Ilyen módon mondatok álltak össze, ilyen módon bekezdések álltak össze, és ilyen módon állt össze. Egy csodás kis könyv. Bobby könyve, a Skafander és Pillangó cím, című könyv, amely Magyarországon is megjelent, és vegyétek meg, és a filmet is nézzétek meg. Egy csoda. Ez a könyve csoda. Úgy írta meg, hogy minden délelőtt Megírt két bekezdést a könyvből, körülbelül, Aztán majd rendezelt. Két, be, két bekezdést megtanulta fejben, mint egy verset, és amikor már kívülről tudta és föl tudta mondani a, a magában ezt a két bekezdést, amit írt, akkor megjött hozzá az ő segítője, az ő asszisztense, aki elkezdte neki sorolni az ABC-t, és ő betűről betűre lepislogta neki az ABC-ben következő adott karaktereknek a nyomán, azt a bekezdést, és így készült el, így, így készült el egy bekezdés. Hihetetlen türelmes ikénylő egy, munka, őtőle magától is, és attól az embertől is, aki ezeket följegyzi. Filmes szempontból azért az megjegyzendő, ez egy nagyon jól földolgozott film, Julian Schnabel rendezte, Julian Schnabel, a, a, a, úgy indul, hogy a kómából ébredezik a, a, a zsandó, és az ő szemével látjuk ezt az egész folyamatot, homályos, köralakú a kép, és akkor Tisztul, és közben egy belső ö, narrációt hallunk, Fantaszt. amit nem értenek Az igen, igen, és de de azt gondolja, hogy ő beszél, és csodálkozik, hogy azok nem hallják, mert nem tud beszélni. És képzeld el, hogy úgy csinálsz, tehát te ténylegesen beszélsz, formálod a szavakat, hallod a fejedben a hangodat, de ők kint nem hallják, Bután mert nem olyan, vissza. Nem beszélsz. É. First Person shooterben készült filmet én még a múltban nem lát vagy nem nagyon láttam. A, nekem a meg My Witcher című prodigy videóklip jut eszembe, az az, ami FPS-ben lett leforgatva. Na ez egy ilyen film. A filmnek valahol a 60 vagy 70 százalékánál kétharmadánál látjuk meg a hőst, zsambol, tükröződik Bobin. egy vitrínben. Ilyen, látjuk egy vitrínben tükröződni. Ilyen, tehát már maga a, fi filmnek a, a filmnek a kamera szöge az már eleve különleges. De ami igazán különleges. Az, ez a regény és az abból készült film. Az, hogy ez az ember aki egyetlen szemhéjának a rebektetésével üzen nekünk egy olyan távoli helyről, ami messzebb van, mint a hol túloldala és hogy ez az üzenet eljut hozzánk. Ez egy akkora csoda, és hogy mi az üzenet? Az én számomra az az üzenet, hogy minden percért hálát kell adni, és hogy minden elégedetlen pillanatunk, amit a mi egészséges életünkben megélünk, bűn, súlyos bűn, bűn panaszkodni, és bűn sírni, ríni hülyeségek miatt, hanem meg kell becsülni minden percet, és meg kell köszönni minden percet, és hálát kell adni minden percért. Önmagadban, és... és, és öh, és, és, és, és, és, a, és a világban, és az univerzumban. Hű, hű és következetes marad magához a főszereplő, tehát hogy semmi gícs, semmi megtérés, semmi nyálas dolog, ugyanaz az ironikus hang, ami őt az, a, a, az életében, most idézőjelben, betegség előtt életében jellemezte. Végtelenül hiteles nagyon-nagyon finom öniróniával kezeli a saját helyzetét. Nagyon-nagyon megnyerő és átütő humorral kezeli a saját helyzetét. Úgyhogy egy olyan képtelen, egy olyan reménytelen helyzetben van, amit el sem tudtok képzelni. A környezetében jóformán mindenki úgy tekint rá, mint egy nyáladzó hülyére. Mert az a benyomás... És oda bent, ennek a hülyének a maszkja mögött, a skafander mögött, ott verdes a pillangó. A szkafander a test metaforája. A pillangó a szellem metaforája. A képzelet és az emlékek csapongása. A, a szkafander az a béna test, amiről azt írja Jean-Dominique Bobby, hogy már csak annyira az én testem, már csak a, annyiban az én testem, amennyiben engem gyötör. A, a pillangó pedig a szellem, amely képes bárhová eljutni. Szabad. Szabad, és az emlékek építő kockáiból újabb és újabb világokat épít önmagában. Hát leírja a, a, a regényben, hát én három napja láttam a filmet, azóta már elolvastam félig a regényt, már megvettem azonnal a regényt, azt is elolvastam. Tehát ellenállhatatlan. Tehát egy egyszerűen, egyszerűen magával ragad ennek az embernek a hősiessége, is, az, az, hogy mondjam, hogy azt érzi az ember, amikor a kezében tartja a könyvet, hogy többet tart a kezében, mint egy könyvet. Hogy, hogy egy, egy, egy emberfeleti hősiességnek a dokumentumát tartja a kezében, ahol, ahol, ahol minden betűnek egyszerűen nagyobb súlya van. Tehát így elolvasol egy szót, és egy bármilyen más regényben egy szó az, az ér 5 forintot. Itt egy szó 20 forintot ér. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy miről beszélek. Tehát egyszerűen, egyszerűen több, több ez a több, de szokták mondani, hogy több, mint egy könyv. De ez tényleg több, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez ténylegesen több. És, amikor, és amikor, amikor szembesülsz ennek az embernek a, a bezártságával, és kétségbessen, hogy úristen, mi, történik, mi történne a bezáródna a másik szeme is? Ha lekéne varni a másik szemét, és akkor kész, és akkor lehúzták a sorompót és akkor vége, akkor bezáródott teljesen. A könyv halatlan sikerét ő már nem élte meg, két a héttel kritikákat... a megjelenés előtt elhunyt. A kritikákat olvasta. Miután megjelent a könyv, tíz nappal halt meg, és még a kritikákat olvasta, és kiváló kritikákat kapott a könyv. Más tájékozottunk teljékozottunk Hát A filmben benne van az, hogy a kritikákat hallgass. Hát a filmben igen, de... Ez így, ez, ez, ez, ez így esett. Hát, hogyha jót akartok, hogyha valami, valami nagyon nagyon katartikusat akartok élni. Akkor a Skafander és Pillangó című hát talán kezdjétek a könyvvel. Című könyvet olvassátok el, de a filmet se hagyjátok ki, mert egy kiváló filmről van szó. Képzeljétek el azt, hogy ez az ember, ez a mi hősünk Zsandó a, mindig az évszaknak megfelelő ételeket készíti el az emlékeiből a fejében, mivel hogy enni nem tud, nyelni nem tud, emberfeletti küzdelmet, küzdelmet, küzdelmet folytat, hogy a nyelvét azt hátra, hátra tudja tolni a szájpadlásán, hogy kiváltsa a nyelési ingert, de gyakorlatilag képtelen rá, ezért ilyen péppel, egy gyomor keresztül táplálják. Tehát az, de a fejében ott van az összes íz, és a fejében ott van az összes összetevő, és azokból főz. Télen mindig húsokat, meg nehezebb ételeket, nyáron, tavasszal, nyáron, könnyebb ételeket készít magának, és azokat a fejében megfőzi és elfogyasztja. És, és olyan, olyan, olyan, olyan bájos humorral képes írni erről, hogy így mostanában fo fogyókurázik szinte már, már aszkétikus életet él, nem eszik sokat, túl nehéz. Ételeket, amikor arról ír, hogy ő, ő nagyon diszkréten és nagyon tapintatosan tud sírni, mert csak azt hiszik, hogy váladékozik a szeme, amikor sír. <gül> és hogy, ja, ettől senki nem rendül meg a környezetében, mert ugye az egész egy nyáladzó, ilyen, ilyen roncs, az egész test ja, könnyezik a szeme, hát az is csak valami le váladékozás lehet, pedig ő akkor ott belül sír. Gyakorlatilag egy teljes emberi életet leél pusztán az elméjében. A hetedik Ne te magad légy! A 7. nem más, mint... A Forrest Gump című film, amely egy imbecilis fiatal emberről szól. Ő tulajdonképpen, az ő fogyatékossága tulajdonképpen csak egyfajta szellemi retardáltság. Azt lehet mondani, hogy egy, nem tudom én, körülbelül 12 éves, Gyereknek a ez egyébként vitatott, 75-ös iq -ja van, azt hangzik el, és ez pont a normalitás és az épségnek a határa. De az körülbelül a 12 éves gyerek, nem? Hát a korának a 75 a úgy jön ki a 75-ös IQ. Aha, aha. Ö, szóval egy, egy, egy, egy lassú, lassú lassú és egyszerű, mint a faék. De közben meg olyan bölcs és olyan nemes, mint egy mint egy egy ö, ö, mint, mint valami mint valami nem tudok példát mondani 0629 segítsetek milyen Forrest Gump? mi a jó, jó analógia Forrest Gumpra? Egy padon ül forrest, és különböző embereknek e, ilyen fantasztikus történeteket mesél arról, hogy ő mennyi mindent megélt. És így fölsejlik az amerikai történelem a háttérben, tehát például részt vett a vietnámi háborúban. Ez alkalmat ad a, a rendezőnek arra, hogy egyfajta kritikát gyakoroljon az amerikai történelem szemben, a történelem alul nézetben. És ilyen módon természetesen nem megtörtént eseten alapul a film. Ez egy szereplő, ami egy társadalmi hangként vizsgálja alulról a történelmet. Nagyon hollywoodi filmről van szó, nem csoda, hogy nagyon sok Oscar-t is nyert. De ugyanakkor azt lehet mondani, hogy van egy olyan bájos humora, ami, ami ellenállhatatlan, és ami amivel egyszerűen megveszi a nézőt kilóra. Tehát, hogy ö, a rengeteg pátosszal dolgozik, de a rengeteg pátoszt mindig nagyon friss és nagyon élő és nagyon bájos humor egészíti ki. És ez az, ami menti az élményt. Gampizmusoknak hívják ezeket az aranyköpéseket, és ezek a, a film után is termelődtek, és kötetekben kisadják. Van, van, van egy konkrét könyv, ami a gampizmus, a gampizmus szótár, meg kis, kis káté, meg ilyenek jelennek meg. Később és társa címen, egy, egy, egy szintén a Winston Grumnak megjelent egy, egy folytatás is a Forrest és én minden nap el, elmorsoltam egy, egy rózsafűzért, hogy úristen, ne, hogy folytatás készüljön a Forrest mert biztos, hogy borzalmas lesz. Hála Istenek, azt, azt remélem, hogy ezt már megúsztuk. Már csak azért is, mert a, a, a Tom Hanks már nincs abban a korban és abban a testsúlyban, hogy egy Forrest eljátszanak, aki végig végigfut amerikán. Ki, ki lehetne az új Forrest Gamble? Nem, nem, nem, nem, ne ne ne, ne, ne, bárki játsza. A, a, a, én azt gondolom, hogy a, a, a Tom Hanksnek azért volt érdemes megszületni, hogy ezt a Forrest Gumpot eljátsza. Persze utána is sok, ö, ö, sok kellemes és boldog napot és nagyon jó egészséget kívánunk Forrest Gumpnak, de nem sok filmet, mert hogy ezen kívül túl sok filmet nem volt érdemes eljátszani az egész biztos. De a Forrest Gumpban egyszerűen jó. Tehát, hogy a, az az igazság, hogy, hogy ezért az egy szerepért megért elmenni a színésznek. Na, és a tábornok arról híres, hogy ő alapította azt a Ku Klux Klán nevű klubot. Elég az hozzá, hogy innét való a nevem, Forrest Gump. Nem bírom felidézni az első karácsonyi ajándékomat, vagy hogy mikor vittek először a folyópatra a piknikre, viszont... ...arra jól emlékszem, mikor hallottam először a világ legénesebb hangját. Ide leülhetsz, ha akarsz. A mama azt mondani, hogy minden nap történnek csodák. Nem mindenki hiszi, de, hogy történnek, az biztos. Egyébként a találkozásban az Egyesült Államok elnökével szerintem a büfé volt a legjobb. Gratulálok! Milyen érzés válogatottnak lenni? Pompás, volt. Gratulálok! Hogy érzi magát? Nagyon kell pisélni. <gül> Kísérje ki valakit pisilni. Akár hiszi, akár nem, öt év amerikai focizás után megkaptam a főiskolai diplomámat. Mama szörnyen büszke volt. Hello, én Forest vagyok, Forest Gump. Ki nem szarja le itt, hogy maga ki a franc, maga seggfej! Itt egy senki, egy nulla, egy nyomorult bélféreg! Tegye le a ványat falagát, és húsa a hadseregben van! Ide leülhetsz, ha akarsz. Jártál már igazi rákász hajón? Én mindent tudok, amit a rákász szakmáról tudni lehet. Amit mi fogunk, az tengeri rák. Meg lehet sütni parázson, főzni, párolni, sütni roston és hirtelen. Van rákvagdalt hús rák, gombós rák, serpenyős rák, zsírban süt, olajban sült, van ananászmártásban, citrommártásban, kókuszmártásban, bormártásban, van rákleves, brákragú, brákcsaláta, rák sült krumplival, brákburger, rákos szendvics. Ennyi azt hiszem más kaptunk esemeseket. Én imádom. Tehát, hogy egyszerűen ezt nem lehet nem szeretni, ezt a sztorit. Már azért is, mert, mert még, a, még, a, még a nyálasságok, amikor Jennyvel újra meg újra találkoznak, és akkor ott a... a, a, a... A Washingtonban ott, ott ölelkeznek, ott a, a, a van ott az a szökőkút, és akkor ott, ott egymásra találnak újra, és akkor az ember egyszerűen megveszi az élmény kilóra. Tehát, hogy még, még, még azokat is élvezni tudnám, hogy más filmekben biztos, hogy sugárban okádnék tőle, és egyszerűen a Forrest Garttól ez is, ez, is, ez is jól jön. A Jenny még mindig működik. a kornak megfelelően van öltözve, és azokat az elveket vallja. De természetesen, tehát nem, nem lehet mindenki időtlen, nem lehet mindenki olyan, mint egy zenbölcs, vagy egy butha, amilyen forest. tehát Forest az időn kívül létezik. A Jenny az meg, a Jenny az meg Jennynek sorsa van, Jenny sorsba van zárva. A Forrest az meg, ő, őt meg a, őt meg a, őt tényleg olyan, mint a tolpihe, ami a metaforája Forrestnek, akit ide-oda fújja a szél, de ő csak Forrest. Mindig az. Akárhova is fut. Forrest, butaság butasága, buthaság, azt írja a kedves hallgató. Átél mindent, és megmarad a tisztasága a nyílt szíve. Hatalmassága ebből fakad, konvencionális, konvencionális világunkban így tanít. Sajnos van folytatása, a Benjamin Button. Sajnos így van, igen. Elkészült, igen, igen. Bár ez esetben a rendező vette át a fogyatékos szerepét. Nem tudunk kitatkozni. Forrest egy 600 éves tölgy bölcsességét mutatja, írja a kedves hallgató. Hengs a számkivetetben is. Jó. Hm. Én láttam azt a filmet. Lehet, hogy, a fi Lehet, hogy pusztán a film miatt nem, nem hagyott bennem túl mély benyomást a dolog. Virágot Algernonnak? Nem lesz szabad. A Charlie, ez több, több film is földolgozta a világot, Al című regényt. A Charlie című. A három film is készül, de a Charlie című a legnépszerűbb. Nem szerepel a listánkon, bár kiváló filmről beszélünk, de hát ezen a listán kizárólag kiváló filmekről beszélünk. Forrest egy zen filozófus írja. Kedves hallgató, nagyon szerethető és képes szeretni ez a lényeg. Nem tudunk vitatkozni, Forrest gám valami ismi. A Toplista mai hatodik helyezettje. A Ballábom című film, Daniel Day louise ez az alakítás. A Daniel Day amúgy is az egyik legjobb színész valaha. Tehát, hogy az, ő, ő aztán tényleg egy, egy a, szerintem a színjátszás legmagasabb színvonal az, amit ő előad. Ezt mindig mindig, mindig ö, ö, pufogtatom ezeket a jelzőket, hogy ilyen csodálatos, meg fantasztikus, meg frenetikus. De Daniel Day Luiz, az, az tényleg egy egy, egy az ifjú Christy brown mert hogy róla szól a történet, egy másik fiatal színész játsza, ő is geniális. Tíz perc után véget ér az ő szerepein, én azért még néztem volna. Igen, igen és, és ugyanazt a karaktert annyira jól adja elő a gyerek, és annyira jól adja elő maga az öreg, hogy mind a kettő, mind a kettő... Kiváló, az a görcsben van az egész testen. A, a ballában című film arról szól, hogy a Kriszti Bratzsi. Volt igen a Igen, kizárólag a ballába az ami, az, ami mozog, egy születési rendellenesség következtében. A ballábával képes, hát egy festő lesz igazából. A cerebrális parézisben szenved, agyi <sínt> é, és a család azt gondolja róla, hogy értelmi fogyatékos is, sőt, hogy teljesen értelmi fogyatékos Ezért aztán nem is tanítatják. Tehát egy eleve egy hatalmas hendikepet kap. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy béna is csak a lábával tud a világgal közölni bármit, a lába segítségével, hanem, hanem ráadásul őt, őt szellemi fogyatékosnak tartja a családja is, és úgy is kezeli. Egy a, a, a, a, a, a a lépcső alatt vetnek neki ágyat, és akkor De egy Nagyon nyomorult helyzete van. Ez is egy valós történet. Egy 13 gyerekes ír családba születik bele, Kristi Brown. Ez a szerencsé egyébként, ahogy a történetben látjuk, mert élete veszik őt körül, és gondoskodással, amikor a megrázó jelenetben kiderül, hogy ő tulajdonképpen egy teljesen ép értelmű ember. És ezzel az ép értelmével Önmagában, hogy, hogy kitörjön a hallgatásból, kitörjön az elnyomásból, kitörjön ebből az állati sorból. Képzeld el, hogy egy ember vagy, akinek az esetében semmilyen jel nem utal arra, hogy ember. Nem tud, nem tud megtanulni beszélni, mert ott is bénul, Tehát ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, amíg ő megtanul beszélni. Nem tudsz beszélni. Csak a bal lábad mozog mindenki fogyatékosnak tart, és úgy tartanak téged, mint egy kutyát. Tehát kutyasorban tartanak téged. De ott szeretnek, a téged. De a, szeretnek téged, de a kutyát, kutyát is szeretik. Tehát, és akkor ebből kell neked kitörnöd. Tehát neked úgy kell megtanulnod az ABC-t, hogy soha senki nem tanítja neked, hogy aztán a ballábaddal le tudja dírni azt, hogy anya, Anyám, és ezzel ki tudjad fejezni azt, hogy benned egy értelmes lény lakik, és ami által aztán majd téged embersorban e, tudjanak venni, hogy te szintet tudjál lépni a kutya állapotból, az ember állapotba tudj fellépni, hogy leülhess az asztalhoz közéjük. De ehhez neked magadat kell képezned a nulláról. Ez, ez, ez, ez elképzelhetetlen, hogy ez, hogy, hogy képes erre valaki hogy hogy volt erre képes, és azt az elképesztő erőt, azt a hihetetlen küzdeni tudást, amivel kivakarja magát abból az állapotból, ahonnan, alapból, nulláról, nem is kéne tudnia, hogy, hogy ő ki akarhatja magát vakarni, vagy kivakarhatja e hanem neki kell felnőnie saját maga által arra a szintre, ahova aztán másokat is be tud avatni. Szóval, szóval grandiózus. Kérdezgetik őt, hogy érted, amit mondunk, és ő a, a feje össze-vissza mozog, és nem tudja visszajelezni, hogy igen vagy nem. És többiek ezt nem tudják értelmezni, és nem látják az értelmet a szemében. De amikor ebben a rendkívül megrázó jelenetben fölírja, hogy anya a padlóra, akkor, akkor egyszerre iszonyú büszkék lesznek rá. Egyébként a család döntésében van egy hősieség, mert hogy az apa már, amikor csecsemőként kiderül, hogy gondok vannak vele, akkor azt mondja, hogy nem adjuk intézetbe. Mi, fogjuk, mi fogunk gondoskodni róla, itt fog Mindent az anyának köszönhet egyébként. Tehát az anya, az, a, az, anya az, ő, az ő angyala, az ő megváltója igazából. Nem véletlen, hogy ez az első szó, amit leír. A, az anya tanítgatja, az ABC-re írja a kedves hallgató. Igen, az anyja, mert az anya hisz abban, hogy valahol ott, a, emögött, a sérült test mögött, ott, ott rejlik egy, egy értelmes ember, akivel beszélni érdemes, akit tanítani érdemes lehet. Kristi, vendéged van Jól nézel ki. Te is. Köszönöm. Nem. Nem maradok sokáig. Maradja, ameddig akarsz? Kérni akarok tőled valamit. M Mit? Jó műsor. Hol? Lord Castlovellán. naró? Az nem épp. plac. Hát Tudom, hogy nem szereted a nyilvános szereplést, de ez most jó ügy. A rokiknak. A rokiknak. Majd próbálok viselkedni. Nem fog nagyon kiborítani. Majd érzéstelenítem magam. Ne. Vagy csak egy kicsit. <gül> Hogy hát <itt> van, Peter? <gül> tx kukapcsolat 2, Egy. adásban vagy. És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusér Róbertel és mai beszélgetőtársával. Nagypál Szabolcsal kaptunk egy kimerítő SMS-t Git. Tától azt írja Bobby mellett említsük meg Stephen Hawkingot, aki alig jobb állapotban olyan tudományos alkotó végez, ami világviszonylatban egyedülálló. Nagyon szeretem ezt a témát, sokat elárul adott emberről a fogyatékosokhoz való viszonyulás. Az elfogadó képes elfogadni a saját sorsa lehetséges tragédiáit, az elutasító annyira rettek a lehetőségtől, hogy minden ével tiltakozik, bármely azonosítás ellen, például, hogy a fogyatékosok is emberek, stb. Nagyon szépen mondom. Ez pont így van igen. Igazából a saját sorsunk Féltjük, mert hogyha, hogyha azonosulunk egy ilyen emberrel, akár érzelmileg, ha közelengedünk magunkhoz egy ilyen embert, egy ilyen sorsot, akkor azzal, a, azzal beengedjük a potenciált a saját sorsunkba, mentálissíkon, és ettől rettegünk, ettől mindennél jobban félünk. Biztos nincs a listán Hoppárézi, mi Ternyák Zoltánnal. Évekig játszott a színházban, közben lett belőle egy tévéjáték, nagyon nagy hatással volt rám annó, jó lenne megint látni. A regényt olvastam, igen. Ezeményi Zoltán Zézé. Ternyák Zoltán mekkora színész volt. Beszélgessünk még egy kicsit. Napló. A... Napló, inkább mint regény a ZZ könyve. Igen. Beszélgessünk egy kicsit még erről a Erről a Christy Brownról, aki a Ballábam című filmnek a főhőse is és, és a Daniel Day-Louise-nak a a, a játéka által kell életre a filmben. Mert hogy nem csak az derül ki, hogy egy normális ember olyan, mint bármelyikünk, hanem az derül ki, hogy egy kifejezetten tehetséges ember, egy, egy seni festő, író, alkotó ember, jó humorral, és jellegzetes ír, jellemzőkkel, mint például a fekete humor, vagy a káramkodás, vagy az alkoholizmus, alkohol szereteteik. De igen, pont olyan ember, ő neki semmi más vágya nincs, mint hogy pont olyan emberré váljon, mint amilyenek mi vagyunk, és ő tulajdonképpen pont olyan ember, csak sokkal mélyebbről indul. De ő tulajdonképpen pont olyan ember. A a vége az az, hogy lesz egy felesége. Beleszeret egy nőbe, és az hozzámegy. Ismétlem, a ballába mozog egyedül ennek az embernek. és aztán megtanul beszélni. Képe, megtanul beszélni. Képes arra, hogy abbo, abbo, abból a ballából annyit hozzon ki, hogy azzal annyi mindenre legyen képes, hogy, hogy, az, hogy az, az igazán felemelő. Az egy felemelő élmény a a, a Christie Brownnak nak a sztoriát végignézni. És mondom, olyan játék, és, és nem győzöm ismételni, hogy nem csak a Daniel Day-Lewis, hanem az ifjú Christie Brown-t játszó színész is. Nagyon fölkészültek mindketten, öt, ös, hosszú időt töltöttek mozgássérültekkel, ö, hogy ellessék ezeket. Nem csak a trükköket, hanem a, a, a valódi hitelességét is az e fajta mozgásnál. Azt látni, hogy milyen elképesztő görcs, az, amivel minden mozdulathoz erőt kell merítenie. Az, hogy az egész, mint mintha az egész teste egy görcsben állna, és abból kell kifejeznie magát, azon kell át, a, az akaratát kell átpréselnie azod, azon az irdatlan izom görcsön, ami az egész testét fogba tartja. Az nagyon kegyetlen. A filmben már nem szerepel, de a, a való életben euh, 49 évesen meghalt euh, Christy Brown, mert egy töpörtjű akadt a torkán, és, és euh, belefulladt ebbe. Igazából az, ezeknek az embereknek a sorsa az nekünk egészségeseknek, legalábbis nekem személy szerint nagyon-nagyon nagy erőt ad. Tehát hogy ezt látni azt, hogy, hogy, hogy a, az élet hogyan értékelődik fel, amikor minden mást a körül elveszítesz és hogy, hogy értéktelenedik el, amikor annyi minden más tereli el róla a figyelmedet, ami, amit birtokolsz, és ami í, í, még inkább birtokol téged. De vajon melyikünk tekinthető igazán egészségesnek? Ezeknek az embereknek az árnyékában bármelyikünk. És talán még ez a, még ez a felvetés is a részedről, talán még ez is bűn. Ez hogyha is, a megengedsz egy ilyet. <gül> nem, nem, hát én pont arra utalok, hogy mindannyian küzdünk ilyen-olyan kihívásokkal, és erre figyelmeztet bennünket egy ilyen műakotás is, mint amiről éppen most beszélünk. Hogyha ezek a gondolatok, ezek a felvetések, ezek beindítanak bennetek bizonyos véleményeket, akkor a 0629 SMS-szám legyen ennek a fóruma, úgyhogy írjatok nekünk, hogyha bármi meglátásotok lenne, vagy ki akarnátok esetleg egészíteni mindazt, amit elmondtunk a témában. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. A nevem Szem című film, amelynek a főszereplője Sean Penn, és hát megint egy olyan alakításról beszélünk, ami hát nem különösebben hagy kívánni valót maga után. Papa, miért pelyhes a hó? Mert a hó, mert pelyhesedik. Papa, miből van a mustár? Mert, mert a mustár az sárga kecsap. Papa, miért kopaszodnak a férfiak? Mert, mert van, hogy csillog a feje, és nincs rajta haj, és a feje az arca része. Papa, a katicák csak lányok, vagy vannak fiúk is? És ha igen, azokat hogy hívják? <gül> Ők a Beatles. Papa, hol ér véget az ég? Miért követ a hold? Miért sárga a nap? Nyáron hová lesz az az egy óra? Papa, rád hasonlítok, vagy a mamára? Papa? Igen? Mama, sose jön vissza. Paul McCartney akkor vesztette el a mamáját, mikor kicsi volt. És John Lennon is kiskorában vesztette el. És Eni szerint Isten csak a különlegeseket választja ki. Ezt mondja Eni. Papa, Isten direkt teremtett ilyennek, vagy véletlenül? Ezt hagyj hagy érted? Úgy, hogy te más vagy. De hogy érted? Más vagy, mint a többiek. Sajnálom. Sajnálom. Igen, sajnálom. Semmi baj, papa. Nyugodj meg. Ne sajnáld. Szerencsés vagyok. Senki más papája nem jár le a parkba. Igen. Igen. Nagyon szerencsések vagyunk, ugye? Igen. Igen. Rudi tudi, tojás, nem túl folyós. Két kolbással. Francia palacinta gyümölcs töltelékkel és egy gyümölcskörítéssel. körítéssel. Oh, oh, igen. A mókás menü. Olyan jókás, amikor azt mondja, a mókás menü. Francia palacsinta körítéssel. És nem a tetején. A tiéd a mókás menü. <gül> <gül> hát itt uh, Sam, a Czendószont játszó sonpen és az őt szinkronizáló görög lászló egyaránt egészen kiváló. Uh, Sam az kell tudni, hogy ő értelmi fogyatékos, ő a, ő a 7 éves szinten állt, állt meg, tehát nem, nem jutott el addig, ameddig Forest barátunk, aki valami 12 vagy 13 éves lehet, szellemi szintjét tekinten. és van egy kislánya, aki épp most éri őt utolkorban is, illetve szellemi teljesítményben is. És akkor kapcsolódunk be az ő életükbe, amikor az ő kislánya, az 7 éves lesz és akkor egy szintre kerül a papával de nem állunk meg itt, hanem aztán a kislány 8 éves lesz, és már okosabb, mint az apja, a 8 éves kislány, és ezt a hatóságok is felismerik, és elválasztják az apjától, és, és nevelőszülőköz, adják a nevelő, a nevelőszülőköz adják a kislány. Csak hogy itt most már nem az történik, hogy a kislányt elveszik az édesapjától, és akkor az édesapja nem vigyázhat a kislányra, hanem hogy a, az édesapaként funkcionáló kisgyereket, elveszik a gyermekeként funkcionáló szülőtől, vagy a szülőként funkcionáló gyermektől, ha érted. És itt, itt igazából ő az, aki anyátlan lesz, vagy ő az, aki így elveszett lesz, és így szeret, szeretné visszakapni a kislányát, vagy a hát a, a ugye <gül> és, és, és, és, és hát ezért aztán mindent elkövet, és pro bono elvállalja egy nagyon törtető, nagyon gátlástalan ügyvéd, bizonyos Rita Harrison, akit a Michelle Feiffer játszik, az ő ügyét, és aztán ennek a rita, rita Harrisonnak a szemszögéből, az ő aspektusából látjuk az ő sorsukat, és ő vele együtt változunk meg egy kicsit, meg ő vele együtt válunk olyannak, aki... Na most Csodák ez, csodája, ő is változáson megy át, tehát igen, ez, többe, ez azért a Többet tanul szemtől, Rita többet tanul szemtől, mint Sam rita bizonyos, ez, ez az a film, ahol el is hangzik, és mégis egy... <laughs> Sajnos. És mégis egy kiváló filmről beszélünk, mert a Sean Penn az egyszerűen lefegyverző. Ahogyan ő ezt, a, amennyi szeretettel ezt az egészet megformálja, és a film meg egy nagyon fontos kérdést vet fel. Mégpedig a szülő szerepének a kérdését, hogy mi, mi a kardinális, mi a döntő a szülő szerepében, mitől jó szülő egy szülő, az értelmi képességeitől jó szülő egy szülő, vagy attól az odaszánástól, az áldozatkészségtől, amelyben e, a Sam Dawsonnak nincsen hiánya. A szeretetnek a minőségétől, vagy pedig a, az értelmi képességeknek a mennyiségétől. Én azt gondolom, hogy ez egyik egy mennyiségi, a másik egy minőségi változó. És ezt a kérdést veti fel a film, és azt gondolom, hogy azért természetesen Jesse Nelson a rendező azért egy óvatos választ is ad erre. És ellentétként oda van állítva az ügyvédnő, akinek rendezetten a kapcsolata a saját gyermekével. Pedig ideális élete van. Egészséges kisgyereke. Gazdag és szép, hatalmas házban lakik. Gyönyörű, gyors autója és, férje, és sikeres férje. És az élete mégis romokban hever. Mert a nagy, nagy tökéletesség mögött ott van egy nagy frusztráltság. Itt pedig itt vannak ezek a mi szerencsétlenjeink, akiket elválasztottak egymástól, és akik, akik, akik a, a külvilággal kell, hogy küzdjenek egymásért. És ennek ellenére köztük a szeretet az élő és megbonthatatlan kapcsolat és kötelék ott, a, a, a, ami jesszítés jazz, szemet, lüsszítés szemet illeti. Szóval van-e... melodráma kerekedik végül ebből. Igen, igen, igen, és a, nem a, itt a, a, a sompennek Pennnek az alakítása az az, ami, az az, ami a, a, a többi, a listán esetleg nem szereplő film fölé emeli ezt a, ezt a történetet. Ö, ti szerintetek, kedves hallgatók, mi a fontos ö, a, a, szülő, a szülői szerepben? Mi az elengedhetetlen? a szeretet, vagy, a, vagy az értelmi képességek burjánzása, vagy fogalmazunk máshogy, elég-e a szeretet? Lehet-e elég a szeretet? E, és az áldozatkészség, és a nagyfokú felelősségérzet, amelyet szemel saját itt az ő 7 éves tudatához, e, vagy ez azért kevés. 0629 986 986, de sem számít. Csak nem dobogótérő helyezés, épp hogy leszorult a negyedik. Negyedik helyezett az Egerek és emberek című film, amelyet a Geri nevű ö, színész, Geri színész rendezett. Geri rendező is nem csak színész. É, és, és, és, és szerepel is a filmben. A és, és, második és, legfontosabb szereplő. Hát inkább a főszereplő, tehát így leginkább ő a. Leginkább ő a, a, a események mozgatója. Hát ő a drámai én, tehát vele tehát hmm. ő, ő az, az ő helyébe helyez, helyeződsz, amikor a, a storyt És a túlélő is ő nézett. a sztori végén. Igen, igen és, és hát azt kell tudni, hogy a Steinbecknek, ez a Steinbecknek, ugye angol nyelv területre kell, hogy hangolódjunk, ez a, ez a drámája, ez, ez minden idők talán legkiválóbb modernitás kritikája ami, ami készült. A, a nagy gazdasági világválság éveiben játszódik a történet, olyan nincs telen ö, bérmunkásokról, akiknek egyetlen egy batyújuk van, mondjuk van egy pokrócuk, meg két babkonzervük, esetleg ö, van egy döglettegerük, amit simogathatnak, és halálba. Leni és George története. Egy sajátos páros ez, egy nagy darab értelmi fogyatékos, vagy legalábbis lassan gondolkodó ember. Megint csak egy megint éles csak egy a, igen, igen. Hány, hány, éves, hány éves szinten rekedhetett meg leni? Hát 7-8 éves lehet. Körülbelül. Egy jó szándékú, de a mozdulataival nem jól bánó óriásról van szó, aki ártatlan, védtelen dolgokat könnyen veszélybe sodorhat. John Malkovich alakítja egészen kiválóan egy óriás, hatalmas erővel, csak hogy ezt, ezt az erőt nem tudja finom hangolni. Nem tudja, nem tudja a gyöngétség nyelvére lefordítani, pedig ő benne annyi szeretet és annyi gyöngétség van, ő annyira jó ember. És ezt a, ezt a jó, ezt, ez a, ez a jóság, hogy kiárad belőle, abba, abba állatok és emberek belefulladnak. És ez egy szörnyen nyomasztó gondolat, hogyha ebbe egy, egy kicsit belegondoltok, hogy milyen szörnyű a... a hogy a szeretet az, az milyen szégyen lehet, és milyen gyalázat, és milyen szörnyűség, hogyha, hogyha nem tudod ha nem párosul empátiával, ha, ha, ha csak egyszerűen kiöntöd, kiárasztod ki, ki, ki, ki, ki magadból azt a szeretetet, abba más belefullad. És ez a szerencsétlen lenni, ez az, az értelmi fogyatékos figura, akit a John Valkovicsot sikerült 30 centivel megmagasítani és 15 centivel megválasítani. És 100 IQ-val lejjebb. Igen, és száz 100 -100 megfosztani. Addig simogatja ezeket a kis egereket, kis kutyákat, amíg az addig dögönyözi őket a nagy szeretetében, amíg megöli őket a szeretetével. A sémes puhaságok iránt érez vonzalmat, és ez a nagy álma az, hogy egy nyulaktól hemzsegő farmon fog éldegélni barátjával akik farmokon dolgoznak, a legmagányosabbak a világon. Nincsen családunk, sehová sem kötődünk. Nincs mit várnunk Ezért Nekünk van, rólunk beszél, hogy nekünk van, mi, nem. Mi nem ilyenek vagyunk, nekünk van jövőnk. Nekünk van kinek elmesélni azt a rohadt életünket, de más ilyen fickók, ha börtönbe kerülnek, megrohadhatnak. A kutya sem törődik velük. De, de, de, de, de, de mi nem, George, mert, mert, látod, te is törődsz velem, és én is törődök, te veled. George, arról beszél, hogy mi lesz velünk. Valamikor lesz egy saját kicsi házunk, és saját földünk, Tehenek? Disznók, csirkék, és a földünkben fog élni, George, és lesznek nulla ja, Nem, -e erről. erről. Folytasd, George, mondd el, hogy mi lesz a kertünkben, meg a, azt is, hogy mit csinálunk télen a kárról, meg hogy megtudod, hogy van az a, az a ízét, az, a, az a krém, ami a tejnek a tetején é, van, tudod. Igen, figyelj. Na, mondd el, George. Miért nem mondod el te? Tudod az egészet. Nem, nem, George, az, az nem olyan, amikor én mondom, az, az nem olyan, az nem ugyanaz, nem. Mondd el, hogy. hogy hogy kell a nyulakat tartani? Oké, okay, lesz majd egy nagy veteményes kert és egy nyulketrec. És egy nyulketrec. Meg egy kis lucerna mezőnk a nyulak számára. Lucerna mező nyulnak is majd én, én gondozom a nyulat. <gül> majd te gondolod a nyulakat, igen. És mikor havazni fog télen, azt mondjuk pokolba a munkával, és odaülünk a kájha mellé és hallgatjuk, hogy ropog a tűz. Így lesz ez minden este. Ne. Ők szeretik egymást, leni és George, és az egész cselekményben ez akkora kuriózum, ez abban a, abban a túlélésért fuldokló közegben, amely a, a, ezt, a, ezt az elidegenedett középnyugati amerikai ültetvényt jellemzi, amely ráadásul jól megvan terhelve a nemcsak a nyugat minden embertelenségével és a kapitalizmus minden sötét vonásával, de egy nagy gazdasági világválsággal. Ebben a közegben mindenki iridli lenny George-ot, akik szegényebbek mindenkinél, nyomorultabbak mindenkinél, semmiük nincs, és ráadásul, hát lenni még ráadásul emellett fogyatékos, is George meg őt kell, hogy is tápolja, és nem élheti a saját életét, hanem egy ilyen óriás bébit kell, hogy folyamatosan ö, ö, folyamatosan babusgasson. Nem csak egy oldalú kapcsolat, ez egy sajátos szimbiózisban vannak, és azt ismerik föl, hogy szépen kiegészítik egymást a képessége Ugyan már, ugyan már mit, mit ad, mit segít a, a Lenny George-nak? Mondd már, hogy mit segít a Erő, Lenny George-nak. Jaj, hagyjad már. Csak, csak pupa hátán. De, Csak de, hát, hát, segít. Pontosan hát erre egy Pontosan egy erre Másfélszer annyit képes teljesíteni. Hát de pontosan mint erre a de, az, de az Leninek a pénze, azt nem George nem veszi el tőle, hát az a, az a lenyé, pont erre gyanakszik, hogy hát hát együtt a, brigád, a brigádvezető is erre gyanakszik, hogy elveszi esetleg George Leninek a pénzét, de nem veszi el. Nem értik, nem értik az emberek, hogy miért tartoznak, miért járkálnak ezek mindenhova együtt, mert nem értik a szeretet. nem értik, hogy George miért szereti ezt a kriplit, ezt a szerencsétlen hülyét. De többször kiúszta őt a bajból az, az erejével. Hát szerintem meg csak bajba sodorta, mindig csak bajba. A regényben igen, és ez pont arra figyelmeztet ez a sajátságos ebben a történetben, hogy itt egy olyan fogyatékosságról van szó, sajátos csavarral, ami már veszélyt jelent a, a körülötte élőkre. Köszi Robi írja, kedves Lizi. Tudtam, hogy ezt nem hagyott ki. Hihetetlenül Jó Malkovics ebben a filmben nem nyomja el a a film. Már a dobogón, a nap harmadik helyezettje. Az Esőember, vagyis a Rain Man című film, amelyben Dustin Hoffman játsza Raymond Bebitet, a Charlie Babit, akit a Tom Cruise játszik, úgy, úgy érti, félreérti ezt a, ezt a Raymondot, és úgy érti, hogy Rain Man, mert hogy ugye kisgyerek, és a, van, a, van a képzetében valami furcsa Mikulás, ami olyan hülye hangon énekel, na no, ez az ő testvér, akitől elválasztották őt nagyon hamar, nehogy báncsa az öcsét, és egy intézetbe, Volbrookba kerül, aztán a halála után, mármint az apa halála után az ifjabbik fiú Charlie megtudja, hogy neki van egy testvére, aki mindent törököl szemben vele, aki egy használt autót örököl, csak ezért el elrabolja a testvérét, és ezzel a bizonyos használt autóval beutazák Amerikát, és egy nagyon, nagyon hangulatos road movie kerekedik ebből. Itt egy újfajta fogyatékosságról van szó, amiről eddig nem beszéltünk, az autizmusról, ami annyiban is sajátságos, hogy bizonyos képességek, különösen a szociális képességek jelentős csorbát szenvednek, ugyanakkor más képességek pedig már-már a zsenialitás határát súrolják nem pusztán az autizmusról van szó, hanem az autizmusnak egy, egy minősített esetéről, egy nagyon ritka Fajtájáról, az úgynevezett savant szindrómáról van szó. A, a, a savant azok nem pusztán képesség hiányosak, hanem van bizonyos képesség többletük, arról van szó, hogy a két agyféltek közötti kapcsolat az sajátos módon sérül, ennek megfelelően a jobb félteke, amely a kreatív, a, a jobb félteke, amely az érzelmi kapcsolatokért, és a, a fantáziáért, és, az, és a, és a, és a, a szellem, szellemi világ, világ szárnyalásáért felel, nem pedig a racionális gondolkodásért, mint a bal félteke. Szóval a jobb félteke az nem működik. Az, az, az ki van iktatva a rendszerből. A balfélteke félteke pedig túlműködik ennek megfelelően, mivel a jobb és működés az sérül. Ennek megfelelően a komplet jobb félteke az egy bal és működésre lesz ráhangolva, lesz áthangolva, és egy elképesztő mértékű, mi számunkra elképzelhetetlen mértékű kapacitás szakad rá. Erről a bizonyos szavánc személyre. Nagyon-nagyon ritka rendellenességről beszélünk. A szavánc esetében azt hiszem, hogy körülbelül 60 szavánc van jelenleg, él jelenleg a világon. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon ritka betegség, vagy hát fogalmazhatunk úgyis, hogy képesség. Ha a képesség oldaláról nézzük, akkor beszélünk szavantosokról, ha a, a fogyatékosság oldaláról nézzük, akkor beszélünk autistákról. A, a, a Raymond Bebitt az a szavant szindrómás, és, és olyan képességei vannak, amelyek a mi számunkra elképzelhetetlenek. Viszont nincsen szociális lénye, tehát nincs szociális hangoltsága. Hogyha azt mondjuk a, a a pszichopatákra, hogy ők erkölcsi fogyatékosok, és azt mondjuk az imbecilisekre, hogy ők szellemi fogyatékosok, akkor azt mondhatjuk a, a, a szabantosokra, vagy az autistákra, hogy ők, ők érzelmi fogyatékosok. Tehát a, a szociális, egy szociális működésük, társadalmi, igen. a társadalmi szociális működésük az, ami sérült, nem tudnak, félnek az emberi kapcsolatoktól. Egyszerűen egy, egy, egy burokban élnek, egy érzel, érzelmektől őket elzáró burokban élnek, és minden érzelmek által ö, meghatározott helyzetből ők racionál, racionalitásba menekülnek, adatok, adatokba menekülnek, mindig, minden elől. Például a szindrómásokat nem lehet elvinni színházba, mert a darabot kívülről tudják, és a bármelyik bakinál fölállnak, és hangosan bekiabálnak, hogy az nem úgy van elrontott. Na, tehát ugye ezt kell, ezt kell érteni, hogy a szociális szerepeket nem értik, viszont az adatbogarászás az mindig, abba mindig nagyon erősen. Sally Dips, Dips 461092. Tudja a telefonszámomat? Honnan tudod? Te adtad a telefonkönyvet Dips 461092. Nagyon könnyen megjegyez lényegtelen dolgokat. Igen, van ilyen. Mindjárt hozom a kávét. Mond, hogy csinálod? Mi a titka? Nem tudom. Az egész könyvedbe vágtad? Ne. Az elején kezdted? Igen. Meddig jutottál. G. G? G. g. William Marshall Gochaken. Megtanultad a g -ig. Igen, G. A, B, C, D, E, F, G. g a G feléig. Ez jó dolog. Aha. Tetszik nekem. Aha. Éhes vagy? Igen. Kedd a palacsintanap. Palacsinta? Az jó hangi. Persze. Persze. pal. Hát nem is Nem semmi. mással. ho, -ho. Van palacsinta. Na, na Mi a baj? Na-na. na hogy nincs fogpiszkáló. Nem. Nem eszel fogpiszkálóval. A szállodában a pizzát jó, de ez vendéglő, és ott van a villa. Na-na, hogy nincs fogpiszkáló. Nincs szükség fogpiszkálóra. Fölvágod a palacintát és megeszed villával. DX kapcsolat 2. 1 Adásban vagy. És ez még mindig a lövésze a Rádió kefén Pusér robert és mai beszélgetőtársával. Nagypál Szabolcsal. Továbbra is az ember című filmről beszélünk. Azt írja a kedves hallgató, na egyedül itt egész jó Tom Cruise, Dustin emeli, a zene is különlegesen jó. Hát ez így, igen a, a film zenéje és ennek a Road movie -nak a hangulata ahogy átselik azt az amerikai sivatagot, Nevada ne sivatag, ne, nem volt miott ott, ott a, a, a, amikor, amikor mennek Las Vegasba, az annyira, tehát az a, azok a bekötő a, a közben, közben szól a Hans Zimmernek ez a fantasztikus zenéje, szóval ez... ez Átszelik érzelmeik sivatagát, Robert. Eljutnak valahonnan, ápontból, vékontból. Vala, elindulnak egy sivatagból és eljutnak egymás oázisába. Csodál egyébként Tom Cruise történet. is érzelmi fogyatékos. Azaz, de, de az ő a valóságban. De, de egyébként ezért tudja jól eljátszani. Tehát az mi, az milyen valósos valós ember, Robi? Igen, igen, igen, szientológus, azt tegyük hozzá. Kérdés, kérdés, hogy milyen vallásos vagy pedig egy, egy üzletnek, egy, egy piramisrendszerű üzletnek az egyik ügyfele, vagy egy, egy, egyik menedzsere, inkább így fogalmaznék, nem biztos, hogy milyen vallásos ember az... Vigyázz, hogy ingyen megindulnak az SMS-ek, Robi. 0629-986-986 az SMS számunk. Beszélgessük egy kicsit Kim peake <coughs> Kim peake az a Savant szindrómás, akiről a, a Raymond bebit a karakterét. A, a Dustin Hoffman mintázta. Tehát tulajdonképpen őtől elest el a, a, a járását, őtől a beszédmódját. A Kimpikről azt kell tudni, hogy ő egy archívumban dolgozott, ö, iszonyatos mennyiségű adatot tartott az eszében, aztán amiután visszavonult, az két számítógép és még két munkatárs kellett ahhoz, hogy azt a munkát elvégezze, amit Kimpik. Ö, ő úgy olvasott, hogy a könyvnek a jobb oldalát a szemével, a bal oldalát a bal szemével olvasta egyszerre, és tíz másodperc alatt olvasott el, egy, olvasta el egy könyvnek két oldalát így, és aztán lapozott. Tíz másodpercenként lapozott. Nem betűről betűre, illetve szóról szóra olvas, hanem lefényképezi az agya. képileg. Lefotózza az agya azt a, azt a dupla oldalt, majd azt ő... 98%-os pontossággal mondja vissza, bármikor a jövőben, ami azt jelenti, hogy soha az életében nem felejti el. Tehát ő, amit elolvasott, arra az élete végéig emlékszik, szóról szóra. Tízezer könyv van a memóriájában. Tízezer könyvet olvasott, és a tízezer könyv mindegyik sorát 98%-os pontossággal tudja visszamondani, mint egy verse. Nem tudjuk elképzelni, hogy mekkora potenciál rejlik bennünk az agyunkban, és főleg nem is értjük, mivel nem értjük az agyunk működését, hogy a jobbfélteke, hogy tud balféltek és funkciókat ilyen hatékonysággal átvenni. Vagy hogyha a jobb félteke és a balfélteke egyetlen egy ö, ö, mentális területet kezel, akkor az hogy tud ilyen mértékű hatékonyságot mutatni, vagy hogy tud ekkora minőségi ugráson keresztül menni. Ezt nem nagyon értjük. Egy valami biztos, hogy az agyunknak csak a felét, csak a balféltekét használjuk gondolkodásra, a jobb féltekét, azt érzelmekre használjuk. Ha ezek az érzelmek kiiktatódnak, akkor ez a potenciál ez a sokszorosára a nő. Nem biztos, hogy az érzelmek kiiktatódnak. Csak a megélésük, illetve a közlésük Lehetséges, csonka. hogy az érzelmek nem iktatódnak ki, de az érzelmi kommunikáció az kiiktatódik. Tehát az érzelmek, lehetséges, hogy az érzelmek nem is az agyhoz köthetőek, hanem az agy csak az érzelmek lefordítására, az érzelmek szociális szerepekké való átfordítására való, vagy arra azt a funkciót ö, látja el. És hogyha ezt a funkciót, ezt, ezt, ezt felszabadítjuk, vagy felszabadítja egy ilyen rendellenesség, akkor ez a, ez a, ez a, ez a kapacitás, ami rászabadul egy Savant-szindrómásra, az, az egyszerűen lenyűgöző és elképesztő. Az egyszerűen elképesztő. Minden, amit valaha lát, le tud rajzolni. Mindent, amit valaha életében látott, ha tud rajzolni, és meg tud tanulni rajzolni szépen, tehát ez csak egy technika, ami megtanulható, amit életében látott, tehát azt mondod neki, hogy 1976. november 12-e délután 4 óra 15 perc, és lerajzolja, hogy akkor mit látott. Hogy mit látott a szemével, és pontosan rajzolja le mindent. Ezt nem, ezt nem tudjuk igazán elképzelni. Nem tudjuk, hogy mi van a koponyánkban, nem tudjuk, hogy mi van a szemgödrünk mögött, milyen kapacitás. Igazából a szavancszindrómások azok, akik némi ízelítőt tudnak adni erről. Még nem említettük, Robi, hogy Charlie Bebit is tanul valamit az életről a film végére, és ő is megváltozik. A szeretetet, azt hiszem, A szeretetet, az hogy, a, az, hogy testvérnek lenni, az, hogy embernek lenni, az valami más, valami több, mint a pénz, több, mint a siker, vagy, vagy, vagy, és, tö, és, és több, mint, a, több, mint az, ő, az, ő, az ő hitványi párkapcsolata, amit... amit szintén nem nem bet komolyan, és nem tudott komolyan kezelni. Ő azt hiszem, hogy megtanítja Raymond Charlie-t arra, hogy hogyan kell szeretni, hogyan kell szeretni akár az ő barátnőjét, hogyan kell szeretni egy testvért, és hogyan kell szeretni Hollywood mindig meglebbenőjét. Igen, tehát hogy ez ez ezt ez Tom Cruise mind megtanulta és reméljük, hogy nem tanítja tovább nekünk, tehát hogy legalábbis nem túl sokáig. A második szájíze mindig keserű, már helyezése ezüstötér. A belső tenger című film, amely a legjobb eutanázia film valaha, a Alejandro Amenábar című spanyol rendezőnek a filmi, aki az én kedvenc rendezőm, vagy egyik kedvenc rendezőm. Szerintem a, a, a legjobb spanyol rendező Buñuel óta, a... Öt legjobb európai rendezőt kéne megneveznem, akkor Amel Abár köztük szerepelne az egészen biztos. Ő rendezte többek között a Más Világ című filmet, ami az egyik legjobb, hát a legjobb kísértett história valaha, amit valaha láttam életemben. De ő rendezte Annyist ki a Szemed című filmet is. Hogyha... Abrelos szóhoz. Igen, ami szintén egy brilliáns film, és nem is olyan régen beszéltünk róla. Szóval bar filmje a belső tenger. Ez is a... egy valós történeten alapul, Ramon San Pedro történetén, aki egy halászember volt és egy ö, vízi balesetben lebénult. Hát halászember, hát egy, egy, egy, egy, ö, egy bohém éves volt, aki a tengerparton ugrott egy nagy fejest, amikor visszavonult a hullám, amikor elugrott a szikláról, akkor még elég mély volt a víz. De mire leesett, addigra a hullám visszavonult és fejjel belefúródott a, a, a, a tengerfenékbe, és eltört a nyaki csigolyája. És a, nem pusztán eltört a gerince, hanem átvágta az ideg, ideg, idegi kapcsolatot a testével, tehát ott az idegpályákat, és ennek az lett a következménye, hogy nyaktól lefelé lebénult Ramon San Pedro. Az ő története, ez a film, a belső tenger, az ő hűsies küzdelme azért, hogy engedjék előtt az élők, a körülötte élők az életből, mert hogy az élet az ő számára méltatlan megaláztatás. És hogy ezt a környezete vegye tekintetbe, vegye figyelembe, és nem a saját lelki üdvét mindenki. Attól, hogy segít, segíteni merészeljen, Ramon San Pedrónak el távozni. akar lenni, és ebben kér Öngyilkos segítség. akar lenni, és ebben kér egy kezet, mert az ő keze nem mozog. És és hát mindannyiunkat egy erkölcsi próbatétel elé állít Ramon San Pedro kérése, hogy vajon képesek lennénk-e arra, hogy, hogy egy ilyen helyzetben felnőjünk ennek a helyzetnek az erkölcsi súlyához, és képesek legyünk segítséget nyújtani neki. Meg akarok halni, mert ilyen állapotban nem lehet méltósággal élni. Nézd csak! Én megértem a más tetraplégiások. Sértőnek találják, ha azt mondom, hogy ez nem emberhez méltó. Eszembe sincs elítélni őket. Miért is ítélkeznék azok felett, akik élni akarnak? De elvárom, hogy engem se el se azt, aki majd segít, meghalnom. Szerinted lesz, aki segít? Hát, ez azoktól függ, akiknek módjukban van hogy legyőzik-e a félelmüket. Pedig nem olyan nagy ügy, hiszen a halál mindig is velünk volt, és velünk is marad, és végül mindenkit utolér, mindenkit. A halál része az életünknek. Nem értem, miért botránkoznak meg, ha azt mondom, hogy meg akarok halni. Hm? Mint ha ez járványos volna. Ha bíróság elé kerül az ügy, megkérdezik, majd miért nem keresel más megoldást. Miért utasítod el a kerekesszéket. Hogyha elfogadnám, morzsákat fogadnék el, a szabadságom morzsáit. Gondol csak el, te ott ülsz, két méternyire. Mi az a két méter? Minden más emberi lény számára semmiség. Igen, de az én számomra ez a két méteres út, amit meg kéne tennem, hogy eljussak hozzád, hogy megérinthesselek. Út a lehetetlenbe. Ábrád, vágyálom. Ezért akarok meghalni. Letelt a három óra. Jól van. Meg kell, hogy fordítsanak. Megvárod lent. Egy nagyon megrendítő film. A belső tenger, amikor megnéztem legutóbb, akkor az volt az érzésem, hogy egy, egy film, a belső tenger, amely nem lehetne jobb. Nem lehetne jobb. Nincs mit hozzátenni. Nincs, nincs olyan eleme, amelyben kifogást, vagy akár makulát találnék. A, szerintem egy filmdráma ennél többet nem tudhat mondani, mutatni, adni. Ez a legtöbb. Én, az én számomra. A legtöbb. A Javier Bardemnek a játéka az felülmúlhatatlan. Az az igazság, hogy a Javier Bardem az egy akkora zseni, hogy az megint megint a páriát ritkítja. Még akkor is, ha csak az arcával játszik az adott esetben. Annál inkább. Hm. És... És ennek az embernek, a, a Ramon San a, a hozzáállása ez a helyzethez nem, a, nem arra szolgál, hogy, akce, hogy, hogy, hogy fogalmaznak, hogy, hogy egyetértsünk, csak arra, hogy akceptáljuk. Csak ez a dolog. Igen, nem, meg hogy órákon át vitatkozzunk erről az egész kérdéskörről, miután De, miköz, a de miközben magabon. órákon át vitatkozunk erről a kérdéskörről, ne gondoljuk azt, hogy a vitánk eredményétől függ, hogy Ramon Szapedró mit tehet a sorsával. Nem, nem érezével, ez az ő a ez az ő döntése kell, hogy legyen. És, és ha ezt elismerjük, onnantól kezdve vitatkozhatunk, hogy mi az ő helyében mit tennénk, mi az ő helyében igen. mit éreznénk. Hát az ez ő helyében, vagy az ő barátja helyében, akit arra kér, hogy segítsen neki meghalni. Ahogy ő fogalmaz, nem is lehetne pontosabb bennél. Mi mindannyian annyira félünk a haláltól, a saját halálunktól, hogy tabus, tabusítjuk a halál intézményét, a halál fogalomkörét. És mivel tabusítjuk, mivel a, folyamatosan lefolytjuk a haláltudatunkat, mert különben nem tudnánk élni, mert permanens depresszióban lennénk, majd egyszer meghalunk. De mikor? Azt nem tudjuk, és ettől élhető az életünk. Majd évek múltán senki se tudhatja, senki se nézhet a sorskönyvébe, Ilyen módon képzelhető el az, hogy dohányzunk, ilyen módon képzelhető el az, hogy, hogy, hogy olyan egészségtelen életet élünk, amiért, mert az egész egy bizonytalan jövőbe van valahova kihelyezve, nem foglalkozunk vele, tehát ez egy lefolytás, egy folyamatos lefolytásban vagyunk. És amikor itt van egy ember, aki azt kéri, hogy segítsünk neki meghalni, akkor ez zavar minket. Mert a felszíre hozza bennünk, mert él bennünk, ha csak nem vagyunk ugye pszichopaták, él bennünk az érzelmi egység vele, az együttérzés vele. És ebből az együttérzésből fakadóan az ő halála felszínre hozza a saját halandóságunkat, és azzal nem akarunk szembesülni. És önmagunkat annyira féltjük ettől az egész diskurzustól, önmagunkkal folytatott halál e, dilemmától, hogy az ő haláláról sem akarunk tudomást venni, pedig az ő halála, az, az ő halála és az ő joga a halálhoz. De mi nem, mert mi az egész kérdést tabusítottuk nem csak a halálról szól ez a film, ahogy a cím is utal rá, belső tenger, az ablakából, ha kinéz, az, az óceánt látja maga hullámaival, és ő, ő benne belül is egy végtelen gazdagság él, és a, inkább az emberi méltóságról szól, ahogy ez a, az idézetben is elhangzott, hogy mi a méltósággal leélt élet. És különösen nehézé teszi azt, hogy segítkezünk az öngyilkosságában az, hogy az ő élete az rendkívül gazdag, és kisugárzik a körülötte lévőkre. Regény ír, segít a gondjaikban, és egyáltalán egy, egy, egy szilárd ö, in, integer ember ö, benyomását kelt, illetve az is. Sőt, hát elképesztően bölcs és elmélyült ember. De azt hiszem, hogy a szeretet és az empátia az ott kezdődik, amikor nem magunkat síratjuk, hogy mi lesz velünk nélküle, és nem őt okoljuk, hogy hogy merészel elhagyni minket, mi lesz, a, mi lesz azzal a rengeteg fényjel, amit ő ránk áraszt, hogyha ő hogyha az a zseblámpa kihúny, Nehogy teheti ő ezt velünk, mikor az ő élete, az ő szempontjából egy méltatlan megaláztatás, mikor tiszteljük őt azért amilyen, és azt mondjuk, hogy az ő fények kiárad ránk, és ezért hálásak vagyunk neki, de nem tiszteljük eléggé, hogy az önmaga iránti rendelkezését tiszteletben tartjuk, vagy az önmaga iránti igényét azt, azt elismerjük, és, a, és, és, és a, az autonómiáját elfogadjuk. Tehát, ha elég bölcs nekünk, hogy, hogy irányt mutasson az életünkben, nem elég bölcs vajon saját maga számára, hogy a saját életéről döntsön? Ezt el kell, hogy ismerjük. Nincs is jogunk rá, hogy ne tegyük. Az az igazság, hogy, hogy a korlátaink azok ott húzódnak, hogy a saját magunkból indulunk ki, és empátia hiányosak vagyunk. Amikor azt gondoljuk, vagy azt érezzük, hogy, hogy meghalni rossz. Mert a saját életünket féltjük alá haláltól. De mi van, ha ő nála ez már megfordult, már felcserélődött? Mi van, ha neki élni rossz és meghalni meg jó? Nem, a, nem az élet vagy a halál között kell dönteni, hanem a, hanem a, a szabadság nyomán kell dönteni az, az ember személyes saját sorsának a minőségéről. az ő sorsának a minősége, az ő személyes döntésében a halál által mozdul előre, akkor az az ő útja és akkor abban kell őt segíteni. Tehát itt pont, pont ez a kérdés, hogy a, mit szolgál az ember? Az embert vagy az életet? Én azt mondom, hogy az ember szolgálja az embert, az orvos szolgálja az embert, a barát szolgálja az embert. Na az életet. Az élet nem egy önérték. Az ember az önérték. Szerintem ez a legfontosabb tanulsága a tenger című történetnek. Azért azt is el kell kerülni, hogy azt az olcsó megoldást választjuk, hogyha ő terhére van a társadalomnak, akkor megszabaduljunk tőle. És az esetleg hiszen, hogy nem mi, erről magunk, van szó? mi magunk sugalhatjuk, hogy ő a terhünkre van, és ezért kérje a halál. Ez a történet kizárja ezt. Ramon San Pedro környezete maximális gyöngétséggel, figyelemmel, szeretettel, megértéssel ápolja, gondozza őt, Ramón San Pedro nem a környezete iránti hálátlanságból akar meghalni, hanem a saját sorsa iránti jogánál fogva. És ezt el kell, hogy ismerjük, és ezt tiszteletben kell, hogy tartsuk. Azt írja a kedves hallgató, azért is odaszögezően jók ezek a filmek, mert egyszerre végtelen sok témáról szólnak, nagyon komplex minden, társadalom bunkósága, tolerancia, kimiben különleges eutanázia, stb. Megnyitják bennünk a belső tengert. Ha mégis kinek az élete megelőzte ezt a filmet eutanázia témában, majdnem ugyanezzel a sztorival, az is fantasztikus. És milyen jogos a felvetés, ami a címben megfogalmazódik. Mégis kinek az élete, ki döntsön. Ez nagyon jogos. Úgy viszonyultok a fogyatékosokhoz és a róluk szóló filmekhez, mint a 19. századi angol értelmiség az elefántemberhez, Írja Adamson, és kaptunk egy szomorú meg egy vigyorgó smile-it egyaránt. Szóval úgy érzed, kedves Edemson, hogy mi álságos kéztördelés és, és, és képmutató, szemforgató könnyezés közepette élvezkedünk ezeknek az embereknek a rossz sorsa felett, és úgy, úgy dagonyázunk az ő nyomorúságukban, akár a bulvárlapoknak a fogyasztói. Ez az érzésed, kedves Edemzon, mert ha ez így van, akkor szomorú Pr a Próbáltuk ezt elkerülni, Adamson. ez az Benyomás ö, alakult ki benned. Ö, kaptunk még egy sms Azt kérdezi a kedves hallgató, csak nem a táncos a sötétben az első. Hoppá! A csúcsok csúcsa a mai number van. A táncos a sötétben a kiszelma története, a cseszlovák proli-lány története. Kopp valami díjat az SMS író Robert, aki a, a, a, a Táncos a Sötétben című film ajánlásával tudunk élni. A, a, a, a, a, az minden idők talán legnagyszerűbb, leggrandiózusabb művészi együttműködése. Björk és Lars von Trier párosa. És Catherine Dönöv. Igen, Catherine Dönöv. Miért, mi, miért is felejtkeznénk el Lars von Trier írta és rendezte a filmet, továbbá írta a dalok szövegét, Björk írta a dalok zenéjét és hagyja elő a dalokat, és játsza a főszerepet. ez mind a kettő túlvállalja magát. A von Trier is, és a, és a Björk is, és, de egyik, önnek, és egyiknek se törik bele a bicskába. De, de, de a Björk nem színésznő, a Lars von Trier meg nem dalszövegíró, és mégis, és mégis felnőnek a feladathoz. E, egy egy hatalmas, egy, egy grandiózus musical keretében. Egy lassan Mű... megvakuló lány története, ami egy nagyon nyomasztó. A film felétől már vak. Történetként nehezedik ránk. Én... És aztán ez a halálbüntetés témakör is előtűnik a legvégén. I'm not A maguk a dalok, maga a sztori, a Björknek a játéka, a, a, ez, a, ez a kislány, ez teherbe esett, annak ellenére, hogy van ez a súlyos betegsége, örökletes betegsége, aminek következtében lassan csukán megvakul. Ugyanezzel a szembetegséggel születik a kisgyereke is, ő tudta ezt, hogy ezt a betegséget az élettel együtt átadja a gyerekének, és emiatt hallatlan bűntudat ad őt. Ebből a bűntudatból aztán e, úgy próbál e, menekülni, hogy e, látástól vakulásig dolgozik. Az ő esetében azt gondolom, szó szerint érthetjük ezt. Hogy pénzt tegyen félre. Hogy pénzt tudjon félre tenni. A kisgyerekének még e, születésnapi ajándékot se vesz, mert hogy az ő születésnapi ajándéka az a szeme világa lesz. Az operációnak a révén ő. ő egészséget vásárolhasson a gyerekének és megválthassa magát abból a karmikus átokból, vagy hogy fogalmazzak, tehát hogy ne adja át a gyerekének az ő, az, ő, az ő betegségét, és hogy megváltsa a gyermekét, de aztán egy nagyon tragikus körülménynek következtében ö, megtörténik minden idők legroteszkebb, minden idők legbizarabb, legnyomasztóbb, leg, leg, leg talán mondhatom, legnyomasztóbb jelenete, amelyben szintén egy fajta az zajlik, egy sajátos az zajlik, Megpróbálják elvenni a pénzt tőle. Igen, Ezt igen, az, igen, az igen, olyan kemény munkával igen, és meg... megkeresett és olyan nem egy cív érdekében félretett pénzt. Zelma elkövet egy gyilkosságot, amely valójában nem gyilkosság. Ő azt a szeretet szellemében követi el, de ehhez a szeretethez ez a, ez a törvény nem tud felnőni. Tekintettel arra, hogy Zelmát perbe fogják, és, és egy, egy per keretében őt elítélik. Többek között azért, mert azt a pénzt, amely pénzből vásárolhatna magának egy olyan ügyvédet, mert hogy a, a, a törvény is egy árucik, és, és az élet is egy árucik, hogyha vásárolna magának egy olyan ügyvédet, amely képe, aki képes őt felmentetni, akkor, akkor megmenekülne. De ő ezt a pénzt, ezt minden a kis gyermekének a műtékére szánja. És ilyen módon föláldozza magát. Hát Lars von Trier megint legyártotta egy női krisztust, amik, amik, akiket szokott általában. Megint legyárt. Hát, azt a, a, a a Grace karakterében megtette uh -huh. ugye a Dogville című film, a Manderley című film, vagy érdemes visszautalni a korábbi hullámtörés című filmre. Ezek nem könnyű filmek, nehéz filmek és, és idegesítő filmek, tehát fölkészült lélekkel kell bemenni, hogy az ember elviselje ezt a, ezt a nagy nyomást, amit Lars Frontier elénk kreál. Amikor aztán megpróbálják megítélni azt a szeretetet, amit amit, ami az ő lényéből árad. És itt nem, nem véletlenül utalunk arra, hogy egy krisztusi figuráról van szó. Hát azt az, az nem tehetik, mert nincsenek azon az erkölcsi színvonalon a törvénynek a, az alkalmazói. A, ugye Korábban már beszéltünk arról, hogy hogyan devalválódott az, az, az embernek a minősége, hogyan az egységet elvesztettük és megkaptuk helyette a szeretetet, ahogyan a szeretet elvesztettük és megkaptuk helyette az igazságot. Aztán elveszett az igazság, és megkaptuk helyette az erkölcsöt, majd miután elveszett az erkölcs, megkaptuk helyette a törvényt. Na és akkor ezen a... Nem, reméljük, ezek nem vesztek el végleg, hanem újra megközelíthető. Újra megtalálhatók, de mi így kollektíve, mint emberiség sajnos ezeket elvesztettük, attól tartok. Mint készséget, és feladatul kaptuk a megtalálásukat. Egyénileg, de Igen. nem kollektíve. Is, és, is. És, és hú, de idealista vagy. Ah, persze, tesz, persze szakmai ad, hogy Én nem, nem teológus, vagyok materialista. Valaki teológus. Na hát a törvény szintjéről próbáljuk meg, erről a Devalvált szintről próbáljuk meg megítélni a szeretetet. Próbáljuk ítélkezni a szeretet fölött. Nem lehet. Tehát ez egy Krisztus perhez hasonlítható, igazából. Mindenki Krisztust kiált, de barabással áll össze, ahogyan az, az a Szentírásban zajlik. Ami a, ami a Táncos a Sötétben című történet, vagy ez a, ez, ezt a filmet, ezt a musicalt illeti, minden idők talán legmegrendítőbb zenésfilmje. A nagyon-nagyon diszonáns, nagyon-nagyon sajátos módon, kisé hamiskás módon előadott tallamok a Björknek a szájából tökéletesen illeszkednek, a Lars von Triernek a sajátosan dán forgatási módszeréhez, ahhoz a fajta kameramozgáshoz, ahhoz a, a féldogmához, ami, ami aztán kiegészül a Björknek a világával. Annyira pontosan passzol egymáshoz ez a kettő. A, a, a, a... És annyira éles ellentétben van a musical jelenetekkel, amelyek viszont erőteljes megvilágításban és hollywoodi színekkel zajlanak. És amelyek, amelyek mind a vaklány, Zelma, fejében játszódnak. És Ketrin Dönöv egy, egy ilyen átvezető kapcsolat képez. Egyébként ő levélben könyörgött László nek hogy valamelyik filmjében szerepeltesse, bár csak ilyen rendezők lennénk mi is, Robi, hogy <gül> <gül> Catherine Dönövök könyörögnének nekünk, <gül> és talált neki egy szerepet. Ugye Dönövő sok musicalben szerepelt korábban. Ha nem láttátok még a Táncos a Sötétben című filmet, akkor, akkor, akkor haladéktalanul nézzétek meg, mert ha egy musicalt nézhettek meg, és az nem a her, akkor az a táncos a Sötétben legyen, vagy a a háztetőn. De most a Táncos a sötétben találjuk nektek, mert ennél, ennél jobban nem tudunk tisztelegni a Lars von Triernek és a Björknek a, a művészinadsága előtt, mint hogy a legkiválóbb fogyatékos sokról szóló filmnek választottuk ezt azon a listán, amelyen a tizedik a Hibátlanok című, a kilencedik az Ébredések című, a nyolcadik a Skafander és Pillangó című film. A hetedik a Forest Gump, a hatodik a Ballábam, az ötödik a Nevem szem negyedik helyezett a listánkon az Egyerek és Emberek, a harmadik az Esőember, második volt a Belső Tenger, és a valaha készült legkiválóbb fogyatékosokról, fogyatékosról szóló film az a Táncos a Sötében. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, amelyel megtiszteltetek minket, és ezt a sok sms amit küldtetek. Reményeink szerint jövő héten is itt leszünk, és akkor is lesz alkalmunk filmekről beszélgetni, mármint... 6 nap, múlva jövő hét szombaton 3-5-ig, ahogyan a szokásunk. Köszönjük a figyelmeteket, és kellemes hetet kívánunk nektek jó sok rádiókáfi hallgatással, ami a 98 os frekvenciát illeti. Minden nevében is köszönöm a figyelmeteket, én Puzsér Robert voltam. Sziasztok! A lövészének vége, az Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy... azt a Mr. De feledd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis... Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.